Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палоний ліс, ми, ями брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міст з тільки-но вони вийшли, оркестр заграв марш після цієї перерви, яка трохи затягнулася із незалежних причин. І все, наче нічого і не було, пішло до танцю. Щодо мене, то був я, як то кажуть, під дуже сильним враженням моторошного виду казюка, цілком опанованого фурією, а далі тих грубих сліз, що текли йому рясно по обличчю, коли йшов він як дитина через шпару, легенько підштовхуваний у спину пересадою. Відібрало мені це охоту і пити, і витріщатися довкола, і слухати музику, і взагалі. Крім того, пригадалася мені та п'яна баба, її сміх, її гикання, що ображали великий, болісний, достойний смуток цього світу як вона попискувала якось так хтиво, дивлячись на одержимого шалом казюка, той хлоп, що стояв за нею з волохатою лапою під її спідницею, і так далі, і так далі. І така мене відраза узяла, така відраза, що якби я не поїв себе від самого початку тільки чистою самогонкою, а мішав до пиття хоч би склянку винного оцту ляпатік із буфету то вже, мабуть, ригав би, як один такий фокусник, котрий як пив, то навмисне змішував усе. Горілку з вином, і з пивом, і з одеколоном, аби, як мені казав, потім міг обригати цю запаскуджену підлогу. Але для мене ця підлога не була ще цілковито запаскуджена, тож намагався я ніколи не мішати пиття. Тому, коли на початку траляля замовив вино в буфеті, це для того, аби здобути склянку для самогонки. А вино перелив я старому до його склянки, коли він розповідав мені про свої молоді літа. Навіть не помітив цього старий, а плюску до переливання не почув, бо був трохи глуховатий. Я вже наче згадував, здається, що старий мав слух, ледь притуплений. Отже, незважаючи на байдужість, що мені відібрало охоту до всього – і пити, і витріщатися на траляля і слухати музику, а також зважаючи на огиду до цієї огиди, котра мене огорнула при згадці про ту п'яну бабу, а також зважаючи на ясне усвідомлення того, що завтра зранку, хоч це буде неділя, буду я мусити піти на порубку і закінчити пиляння та складання кубів, бо вівторок платня вирішив я залишити садибу добровільної пожежної служби і повернутися до себе на квартиру, аби раненько встати і раненько рушити до лісу. А рушив я, отже, попід стінами до виходу, кружляючи поміж парами, котрі, ліплячись одне до одного, приліплювалися ще й до стін. Узагалі, таким липким мені все видавалося. Липка атмосфера, липкий підпар, котрі ліпилися одне до одного в танці». Липка підлога з липким болотом тирси і нанесеного з двору снігу, липка кров на обличчі й руках казюка. Дуже мені хотілося вийти на вільний простір, де дує вітер і гасають чисті атоми. Дійшов я дорогу, де сходяться стіни, і хотів звернути праворуч до виходу. І саме тоді виросли переді мною ті двоє. Одразу ж я собі їх пригадав були це ті. Котрі, коли пару годин тому сидів я зі старим, стояли біля буфету і, попиваючи вино, дивилися на мене згори у стилі «Дратує нас чисто твій вид урочистий». Так думаю собі, що наймовірніше кололи їм очі блискучі гудзики моєї блузи до гласівки. Наскільки знаюся на цих справах, то йшлося, мабуть, саме про гудзики, бо це вже не перший раз. «Чо не танцюєш, га?» Спитав мене один із них, прямо, без церемоній. Стояв я практично в самому кутку. Ніде правди, діти, припертий був я до стіни, і не мав перспектив ані обійти, ані відступити. Зле було. Почали мені тремтіти стегна, як це перед бійкою нормально. Бо якось не хочеться, кажу. «Не подобається тобі наші дівки?» запитав той самий. Підніс він пляшку, яку тримав у руці до рота, і потягнув ковток, відхиляючи голову глибоко назад, бо, видно, кінчався вже її вміст. Тут зробив він велику помилку, фатальну, що могла йому дорого коштувати. Але я зробив велику помилку, бо замість того, аби, не чекаючи на дальший розвиток званих подій, копнути його у випнутий уперед живіт, коли він пив, або трохи нижче а на другого гаркнути по-японськи гучним а щоб його на мить паралізувало, а далі продертися до виходу і розчинитися вночі. Отже, замість того, аби зробити все це, що вище вказано, я цього не зробив. Такі помилки, таке прогавлення чудових нагод кілька разів мені дорого коштували. Але чоловік завжди дурний – не хочу ніби почати першим, коли так насправді вже й так усе розпочато, і підняття руки, чи ноги, чи коліна, чи удар головою не є початком, а лише звичним продовженням того, що почалося від балачки, котра довша чи коротша буває. Не подобається тобі наші дівки, повторив знову той самий. Його дружбан, той другий, стояв поруч, заступаючи мені дорогу, і не озивався. Не кажу про те, як він виглядав, ані як виглядав той, котрий до мене промовляв, бо шкода слів. Тримав я праву руку в кишені, у котрій носив пісок. Пісок від певного часу носив я в кишені завжди, для того, аби в разі чого піском в очі. Спосіб стародавній, все ж ані трохи не застарів. Стегна тримтіли мені далі але вже таким одноманітним розміреним ритмом, що було якось трохи втішно. «Звідки мені знати, чи подобаються?» – кажу. І хотів додати, що радше не подобаються, бо вже бачив, що вже все одно, все одно чи скажу, що мені подобаються, чи скажу, що мені не подобаються, бачив, що це і так не матиме ніякого значення. Отже, хотів я додати, що радше не подобаються – але не встиг цього сказати Не було потрібно, як виявляється, цього казати Бо той і так сказав те, що мав сказати Байдуже, що я би сказав Тут чого не танцюєш? Сказав він Тепер мені шалено кортіло йому сказати Поцілуй на мене в дупу Аби вже почалося Себто, аби вже перейшли до продовження Але не сказав я «Може тому, що так насправді не хотів, аби зразу перейшли до продовження, тобто після промов, після офіційної частини – частина художня?» «На що розраховував я, зволікаючий? «А на що взагалі розраховують, зволікаючий? «Завжди на щось розраховують, хоча б і на чудо?» «А які в нього золоті гудзики?» – сказав промовець уже не до мене, а до свого дружбана, наче полковник якийсь або генерал». Отож, правильно я відчував, що це блискучі гудзики моєї блузи до гласівки кололи їм очі. Може, не тільки вони, але вони точно не пом'якшували, не охолоджували їхнього запалу всипати мені за комір. А так, що там насправді було, сам Бог знає. Висунув я трохи з кишені руку з піском, так до половини, і чекав, що буде далі. І думав про те, аби тільки боронь Боже не витягнув я ножа, аби лише не піддався цій непереборній спокусі, бо за ніж то вже до суду можна дійти. Подумалося мені теж, що дубак почнеться саме тоді, коли оркестр, котрий недавно закінчив грати, заграє чергову композицію. Тоді розпочнеться дивний танець під назвою «Двоє танцюристів довкола одного», Стояв я отже із розмірено тремтячими стегнами й чекав, бо нічого іншого, ліпшого не мав до роботи. Але поки не заграв оркестр, побачив я, тримаючи на веду цих двох, особливо того з пляшкою, побачив я вже з гострого кута скоса якусь постать, що стояла збоку, майже на рівні зі мною лінії, якісь три-чотири кроки від мене, третій до них припаявся. Тепер мені був цілковитий амінь. Жодних шансів. Захищайся, Прадеро, і хай тебе сліпа доля береже, як зіницю ока. Побачив я тією зіницею ока, чи радше очима душі, як товчуть мене. Оркестр грає, і міша не товариство танцює довкола нас, і ніхто, жоден із панових громадян, не йде мені на поміч. А якщо навіть хтось захоче втрутитися, то жінка, котра з ним танцює, притримає його і не дозволить, притиснеться, прилипне до громадянина всім тілом, грудьми, животом, ногами і так далі, руками оплете його, як ліанами, голівку притулить йому до плеча, схилить голівку, на вухо шепне пристрасно «Так мені добре з тобою, або обійми мене міцніше» і виведе. Виштовхає хлопа легкими ударами стегон на середину зали, або на свіже повітря, подалі від нерівної бійки, що б'є в очі яскравою несправедливістю, викликаючи докори сумління. Але що то за суперник сумління людини для жінки, котра якраз хоче, аби їй було добре? Не знав я, де пересада. Мабуть, ще не повернувся із тих проводів казюка до хати. А щодо інших моїх товаришів по Сокеризаді, то дідько знає, де вони були. Розгубив я їх у цій метушні після Сокеризади Казюка. І поки вони зауважать бійку тут, у цьому малому кутку великої зали, садиби добровільної пожежної служби, і що це мене тут товчуть, і поки поспішать мені на поміч, то я вже матиму дуже елегантний вигляд. Оркестр іще не грав. Кинув я швидкий погляд у бік на того третього, і запилося мені серце. Якось так гарно, якось так піднесено. Не тільки тому, що побачив я, що цей третій не належав до компанії тих двох. Точно ні. Зовсім інакший, він абсолютно інший, так би мовити, пісенний жанр. Коли глянув я в його бік, він трохи присунувся і голосно до мене сказав. «Що, покликати наших хлопців?» Хто б його сказав, що на цьому все скінчиться? Ніхто. А однак на цьому все закінчилося. Ті двоє щось миттю обм'якли. Оркестр заграв, а вони позаткували і розчинилися в натовпі у пошуках, може, підмоги, чуючи про якихось наших хлопців. А кого-то мав на увазі, як казав, чи покликати наших хлопців? Яких хлопців? Кого, га? Питав я Міхала. Коли вже сиділи ми на квартирі, у грубці було напалено, а до кухлів розлито рештки самогонки із моїх запасів. Міхал Контний, той новенький на квартирі, бо саме він був тим новеньким, що його я намагався розпізнати у котромусь із учасників траляля, котрий, як наразі, нічого не робив, лише людей лякав. Спершу мене маскарадним, так би мовити, уособленням своєї куртки та черевиків у шафі, а потім тих двох на гулянці. Міхал Контний палив цигарку і дивився голубими, ясно-голубими своїми очима на ясно-голубий дим своєї цигарки, що звивався, хвилював, виробляв викрутаси в повітрі над його головою. «Очі в нього, як із диму», – подумав я собі. Це було справді неймовірно. Як зі мли, тієї і мли, і мли тієї, Подумав я собі, що він має такі очі, що він дійсно має такі очі, ніби колись хворів на ту саму, що й я, страхітливу, димну хворобу, і переміг її, вийшов із неї цілим. Лишень в очах лишився йому той дим, та і мла, та і мла. «Яких хлопців мав я на увазі?» – повторив він моє питання. «Хто зна?» «Якось так узагалі, Наших хлопців». «Наприклад, із листоподового повстання», – сказав він. «А я думав собі, був майже переконаний, що розчаруюся новеньким на квартирі». «Ага», – кажу. «Ага. Ого, Ех, ну так. Ну ще тих із весни народів ти мав, мабуть, на увазі. Так само і їх. І ще тих із січневого повстання. І тих із паризької комуни. Еге ж». І тих із громадянської війни в Іспанії, і тих із Варшавського повстання. Саме так, тих теж, звісно, мав на увазі. Замовкли ми на хвильку, і я, коли вона минула, сказав, якби ти їх покликав, якби вони тебе послухали, то була б це велика, прекрасна армія духів. Тих двоє розбишак так дременули, начебто знали, що їм загрожує. Також тих із Болівії мав на увазі. Докінчив спершу Міхал Контний лагідно й поважно, лишень трохи усміхнувся. Так, на диву швидко вони налякалися. А чого вони, власне, до тебе причепилися? Звідки мені знати, брате, щось я їм не сподобався та й усе? Ага, напевно, навіть не знаю чого, але якось так воно є, причому завжди. Що як заходжу на чужу гулянку або десь до бару в якомусь місті і так далі, то завжди щось мусить статися. Завжди пахне бійкою. Ага, напевно. Зі мною, мушу тобі сказати, діється щось подібне. Або комусь не надто подобаюся, або комусь аж занадто. А результат тут один. Бо я комусь надто подобаюся, то завжди знайдеться хтось інший, кому це якраз дуже не подобається. Наречений, кажу зі сміхом. Раз наречений, раз залицяльник. Часом брат, але це рідше. Найчастіше чоловік. Сумне життя таких чоловіків з такими жінками. Мені їх не шкода. Вони одні других варті, а навіть трохи менше. Але нема про що говорити. Будь здоровий, Янку. Так, обоє будьмо здорові. Будьмо. Будьмо. Цукнулися ми кухлями і хильнули по ковтку. Заледве пів півгодини, може три чверті, як знав я цього хлопаку. А думав про те, чи дійде до того, що розповів йому те, чого нікому, навіть галузці яблоні моїй, не розповідав. Про мою страхітливу, дивну і млисту хворобу. Мабуть, не дійде, мабуть, точно не дійде до цього». Але те, що про це я думав після сорока п'яти хвилин знайомства із цим хлопакою, уже саме те, що про це я думав, було незвичним, неймовірним. А все через ті його очі, дуже ясно голубі, і дуже димні, і млисті дуже. Самогонка просто бездоганна. Хтось тут у Бобровицях же не? Ні, в Черняві. Таке село недалеко, через ліс, у бік Нової долі. Скажу пересаді, аби й тебе завів. Пересада — це той малий, котрий приборкав казюка на гулянці, Того, котрий рубав столи. Ти бачив? Бачив. Шкода мені його, бо може згнити у в'язниці, Як допаде в нападі шало ту свою суку. Але ж він і завив, де та сука? Наче вовк. Просто мурашки по спині. Я досі чую тевиття. І замовк він. І я нічого не казав. І так було, наче б ми обоє вслухалися в тевиття казюка, котре десь там іще неслося у морозному, прозорому, нічному повітрі. Зимове, морозне, нічне повітря, наче створене для того, аби прошивати його вовчим виттям. Якось сумно мені подумалося. Скільки разів у такі зимові, білі ночі... Далеко від моєї галузки яблуні причудової, не від неї вічними і завжди несподіваними нападами моєї хвороби, скільки разів хотів я завити над нашою роздертою, роздираючою долею. Галузко яблуні, ти там, я тут, ти тут, я там. І брав я кулак до рота і гриз пальці, аби не завитий. Ти не знаєш про це і добре. «Я тобі не скажу, бо навіщо? Але це скінчиться! Це мусить скінчитися!» «То скочимо за самогонкою до тієї черняви утрьох із пересадою», – сказав Міхал Контний. «Я вже не скочу. Візьму вівторок платню і відчалюю звідси. «До тебе йду, дівчинко наймиліша, Галуско яблуні моя пречудова, красна, мудра, терпляча!» Яка ж ти зі мною терпляча, Душа моя! Ще тільки трішечки потерпи, Тільки трішечки! Їдеш, отже, Шкода, шкода, що їдеш. Послухай, Міхале, Тобі можу сказати це одразу І прямо в лоб. Домовмося на ці кілька днів, Що лишилися, Що ти не будеш мене питати, Куди я їду, до кого, звідки я, Чи маю родину і так далі. Я тебе теж не питатиму, Який... Тут хвильку підшуковував є слово. Голубий вітер пригнав тебе в ці дикі краї. Ані звідки ти і так далі. Ані хто ти. Хоч це мені страшенно цікаво. Захочеш говорити про це, я слухатиму. Не ставлячи запитань. Я захочу говорити, ти слухатимеш, якщо, звісно, захочеш. Бо не завжди хочеться слухати й. Так як кажеш, так і має бути. Але хочу сказати, що я тебе ні про що таке не питав. Не питав... Не питав, Міхале, правда, але я боявся, що спитаєш. А не люблю я про це говорити, особливо, коли питають. Будьмо, Міхале. Дарма ти боїшся, Янку. Я теж не люблю про це говорити, але як знаття. Будьмо, будьмо. Хильнули ми по ковтку, і встав я, і на двір вийшов, бо мучив мене міхур. Сніг мінився низько на полях, і зорі мінилися високо там На тих небесних полях Зимно було, морозно А я весь розпашілий був Тим, що, ох, страхітливі манівці Тим, що вже за три-чотири дні Буду в дорозі до неї галуски яблуня моєї коханої Але тихоша Тихоша Був я теж дуже розпашілий від цього хлопаки Його голубих, димних очей того, що він говорив і як це говорив, і взагалі. А я думав собі напевно, розчаруюся новеньким на квартирі, але ж, якби знаття, як він це казав завжди так було майже завжди так було, що нові знайомства не приносили нічого лишень ні розчарування. Так що ці нові знайомства я їх заводив уже тільки дуже побіжно. Сказав собі, що не маю часу на ля-ля-ля із прекрасними дамами, ні на га-га-га із чоловічими персонажами, ані на ємногоїдальні дискусії з поетами. О, наскільки ж більше я волію фантазійні діалоги з містечковими перукарями. Сказав я собі, що тільки галузка яблуні, таємниці світу, котрі свердлять товщу, і той дим, та і мла, та і мла, котру мушу пройти, мушу перемогти». «Бо інакше задушить вона мене одного чудового дня!» Від пожежної станції чути було звуки оберка і гулянки. Була десь перша година ночі, перша година до зимового ранку, котрий встає пізно, і траляля тривало там на всю широку ногу. Ті двоє типів у компанії, може і ще двох інших типів, даремно виглядали нас» ружляючи і нишпорячи по залі, полухаючи приховані у темних закапелках пари, котрі парувалися. Літньою порою Богдан вивів би свою Богдану на свіже повітря, у якесь затишне місце під деревце з густим латеральним вегетативним органом пагона, септолистям густим. А зараз що? Сніг, мороз і цокотіння зубами. Поки повернувся я на квартиру, де у грубці гуде гарно, на столі самогонка, а за столом сидить одна із таємниць світу, Міхал Контний, почав я з боку поля ту під коня, що мчав чвалом. Пішов я за стодолу і замаячив мені вдалені кінь, а на ньому вершник. Конокрад, син Конокрада, мчав на своїй здобичі нинішньої ночі через поля у бік лісу. Визначив я напрямок його їзди між Чернявою і шосе на Нову Долю. А тоді вернувся я на квартиру, де в грубі гарно гуло, на столі самогонка, а за столом сиділа одна з таємниць світу, котра свердлила мою товщу – Міхал Контний. Робота була зроблена. Міхал пішов уранці зі мною на порубку, і вдвох зробили ми за один спільний день те, на що я сам мусив би витратити два самотні дні. Перепиляли ми те, що було визначене лісничим і його гайовими допиляння, поскладали куби з паперівки і ріща, поприбирали ділянку, увесь дріб'язок склали на одну купу, скупчили, так би мовити, підпалили, і готове було свято лісу. Сіли ми тоді після цього всього біля вогню і палили цигарки – Спочиваючи після тяжкого дня, тяжкий день був, але так само й бездоганний, сонечко світило нам і з лісу кувало нам цілий божий день зозуля, кожен з нас міг би нарахувати собі купуліт життя собі та іншим, хто його серцю милий. Перед полуднем Кщінжарчук, незважаючи як і ми на неділю, стягував тартачку й фанеру на штабалі, гукаючи голосно і матюгаючи коней. О півдні виліз на одного з коней і поїхав собі на обід. І вже не повернувся. Може, заліг десь? Говорив я з ним о півдні, перш ніж він поїхав. Поділився він із нами деякою інформацією стосовно вчорашньо-сьогоднішньої гулянки. Тож так, насамперед коні, що Кщанжарчука найбільше розбурхало. Тож конокради вкрали з-під пожежної двоє коней. Я йому тоді сказав, що одного з них бачив і подав йому напрямок, у якому той дав драла. Щодо казюка, то вже порахували, скільки нарубав він. П'ять столів і два крісла. Будуть йому збитки стягувати із зарплати і забибити вікно теж. А крім того, що? Крім того, побилися надранком, але вже не через нас. Через дівку побилися. Вічна причина, чи то пак кістка незгодий. Стояло пізнє пополудня, сонце, заходячи, било з гострого кута скоса цілими в'язками ясновидющих променів у високі крони сосон, що височіли на краю зрубу. Сиділи ми, як вже було сказано, біля вогню, спочиваючи після тяжкого дня, відбувалося споглядання вогню звичайне і сопіння у космос легендарне, де міз вогнища здіймався просто вгору. А коли торкалися його ті слабні повіви вітру, що мчать наодинці через ліс, ламався він м'яко і розвівався, як у вікні муслінові фіранки, за котрими дама на шезлонгу, септо все і нічого. Після довшого і старанного мовчання міхалконтний Контний ворохнувся, перериваючи наше споглядання вогню звичайне і сопіння в космос легендарне. Вийняв якісь папери такий стос окремих аркушів і клаптів із внутрішньої кишені куртки, і почав переглядати їх наполовину у відблисках згасаючого дня, наполовину у відблисках догоряючого вогнища. Багато аркушів після короткого або трохи довшого кидання на них оком зминав і кидав до вогню, зім'яті кульки паперу швидко займалися від червоного жару і стріляли полум'ям, котре оживало на якусь мить дивився я на це, палячи цигарку і не озиваючись. Один із клаптів, Міхаіл Контней, притримав трохи довше перед голубими своїми очима, потім озвався. Знайшов недавно тут листа на вулиці. Чоловік пише з в'язниці до колеги на волі. Прочитаю тобі трохи, хочеш? Читай. Тепер, коли втратив я прихильність долі, усі від мене відвернулися. Маю що в житті Лишень два бажання. Одне, аби не гнили мені зуби, а друге, будеш сміятися, аби проїхатися через усе місто трамваєм. Міхал Контний перервав на цьому місці читання, подивився ще хвилю на інший бік аркуша, після чого склав його удвоє і сховав разом із рештою папірців до кишені куртки. Після короткого і старанного мовчання запитав я. Скільки дали? Три роки. Так пише в листі. Пише, що один йому минув, тож лишилося ще два. І ніякої амністії на горизонті, кажу я. Ніякої. А могла бути саме через два роки. На 25-тилітті соціалістичної Польщі. Від часу поділів ніколи ще так довго Польща не існувала. Отже, амністії точно будуть. Для нього ті амністії вже ні до чого. Відсидить цілі три роки. А за що, власне, сидить? Не знаю. У листі про це нічого не пише. Завжди за щось сидять, кажу я. Знав я одного, промовив Міхал Контний за якусь хвилю, котрий не привітався з наглядачем і дістав два роки. Скажу тобі, мовив і я за хвилю, що він, може, привітався, тільки надто тихо, і той не почув. Теж може бути, сказав Міхал Контний. Чув я про одного, кажу, котрій сидів ні за що, просто за нічого. Прийшли йому робити ревізію на складі, а там нічого. Усміхнувся тоді Міхал Контний, а я, котрій цього саме прагнув, котрій дуже хотів, аби поворухнулося його застигле обличчя і усміхнувся він, і щоб усміхнулися його очі. Я так цим утішився, начебто невідомо чим великим. Наприклад, тим, що чоловікові із в'язниці не гнеють зуби, і що взагалі він уже на волі, і їде собі через усе місто трамваєм, від кінцевої до кінцевої і назад. Міхал Контний усе ж мав усміх якийсь неповний, частковий, фрагментарний. Якось так усміхався, начебто не хотів усміхатися цілою душею, або, може, й не міг, начебто в його житті щось трапилося – що йому знищило, потрощило і занапастило усміх повний. І Міхал Контний не міг уже його відновити, або не хотів, або і не міг, і не хотів. Темніло дедалі більше. Сонце незесенько вже стояло там, за лісом, на невидимому горизонті за лісом, далеко за лісом. А тіні тут з'єдналися, злилися, і вся порубка була тепер єдиною тінню – на горбі, де тілянка томалі, кілки по відібраних кубах паперівки й ріща виглядали, як шибаниці на тлі темніючого північного неба. «Дивись, Міхале, там, на горбі!» На горбі, там, куди я дивився і куди подивився Міхал Контний, йшло одна за одною дев'ять штук чорної звірини. Кабани, дики були на відстані якихось шістдесяти-сімдесяти метрів від нас. Так начебто зачули нашу присутність, бо почали фиркати неспокійно, але не змінили ані строю, ані швидкості маршу. Один за одним зникли за пагорбом у лісі. Коли пізніше розповів я про це панові, септо лісничому, до котрого ми зайшли, зажурився він, що не було там його із його рушницею. А зайшли ми до лісничого, бо хотів я йому доповісти, що робота на моїй ділянці зроблена. Чисто, гарно і все блищить. Лісничий сказав, що завтра із самого ранку заскочить на порубку і запише мені в зошиті, що і як. А далі поїде до слави, до надлісництва, заплатнею для нас. Доповів я йому теж, що виїжджаю. І ми домовилися, що передам Міхалові мою сокиру і рукавиці. Юхти, септочеревики ні, бо Міхал мав власні. «Черевики принесу завтра, як заскучу поплатню», – сказав я. Повідомив також, що дров для паління на квартирі лишилося в шопі у бабці Оленьки на максимум десять днів. «Привеземо для пана Контного нову партію», – сказав Лісничий. Далі Лісничий запросив нас до кімнати і почастував славною наливкою зі слив на спирті. «Сливовиця!» – я казав про неї «пересада», котрий про цю наливку марив наяву і ночами снив. Балон зі Сливовицею підіймався ночами у повітря і плив шляхами повітряними від хати лісничого до села, до хати пересади, і кружляв там, як велика нічна міль, над сплячим пересадою. Наразі ж поки що був вечір, і Балон стояв на своєму місці в кабінеті лісничого куди його дружина двічі заходила наповнити графин, котрий швидко спостошувався. На закуску господиня подала бікос, такий самий, який мені колись приносила на порубку Гражинка. І так тоді, як і тепер, можна було просто здуріти, Такий той бікос був фантастичний. Фантастична теж, треба віддати належне, була сливовиця. «А що поробляє моя подруга Гражинка?» запитав я. Уроки на завтра на кухні, бо в суботу не зробила, відповіла дружина лісничого. Кражинко, не сюди. Вона вас соромиться, повідомила тихо господиня. Від часу, як ви з нею танцювали на гулянці, сказала, що ви так гарно танцювали, а вона помилялася в танці. Абсолютно не згоден, кажу. Вона дуже гарно танцює, і це я пам'ятаю, помилявся. Бо косоокий Борис так гатив барабан, що не можна було отримати ніякий ритм. Я теж відчував, що щось не в порядку, бо вона цілий тиждень не провідувала мене на порубці. Прийшла нарешті Гражинка, сказала «Добрий вечір» і стала під грубкою з великими рум'янцями на щоках. Ці палаючі рум'янці видавалися більшими за щоки. «Передаю тобі під опіку мого друга, Гражинко», – сказав я. Вказуючи на Міхала Його дружба для мене багато значить Додав я Звертаючись уже не до Гражинки А так, узагалі Міхал Конт не глянув у мій бік Якось так по-своєму Спокійно І трохи скоса З легко схиленою на бік головою Наче трохи недовірливо Після чого устав Приклав праву руку до серця Вклонився у бік Гражинки і сказав Мені було б дуже приємно Потрапити під опіку такої гарної панянки І сів. Рум'янці на щоках кражинки Стали ще більшими і ще червонішими. Такі розпашілі, що здавалося, Якби торкнутися їх пальцем, Можна було б попектися. Такі великі-великі, Більші защоки, на яких зацвіли. Наче б відірвалися, Відліпилися від щік, На яких уже не було для них місця. І так висіли в повітрі, палаючи з обох боків голови Гражинки. Гражинка опустила голову, присіла в реверансі, після чого утекла з кімнати. Сміялися ми всі, вихилили по келишку за здоров'я господині і її чудового чада і перейшли, звісно, на розмову про гулянку, котра почалася вчора, закінчилася сьогодні вранці, а котру згадуватимуть ще довго – Двоє вкрадених коней з під пожежної, шалена сокиризада казюка і бійка між чернявою та хоплею. Добре, що гуралі приїжджають аж завтра, сказав лісничий. Якби приїхали в суботу, то теж би пішли на гулянку, і могло б бути набагато гірше. То приїжджають гуралі? запитав Міхал Контний. Завтра, начебто. Отримав я листа, щоб приготувати квартири. Завтра їду до надлісництва, то візьму для них рукавиці. Вони щороку з'їжджаються до нас сюди на роботу десь на початку лютого. Продовжив лісничий. Часом шестеро їх приїжджає, часом восьмеро, часом десятеро. «Ага», – кажу я. «Ага. А де ви їх усіх приткнете?» «Маємо в селі ще дві квартири, крім тієї у бабці Оленьки, для хлопців. Там їх розмістимо». Хіба що приїде більше, ніж восьмеро, тоді буде клопіт. Ну так, кажу, бабця Оленька, наче на гуралі, угнівається. Не хочу їх у себе бачити. Розповідала мені, як-то раз вони понапивалися. Так, так, і один хотів до неї під ковдру залізти. Засміявся лісничий, дивлячись на дружину. Ну, можете собі уявити, промовила господиня. «Бабця Оленька прилетіла до мене така перелякана, що я думав, що та між собою побилися на смерть чи що, а з ними це буває. А то б бідакові помилилося гріш несправедним», – засміявся лісничий. «Ну, можете уявити собі», – промовила господиня. «Переплутав, де він є. Думав, що в рідних горах. Переплутав час, місце й кобіту. В очах йому троїлося». «Піду з вами до села», – сказав лісничий, встаючи з-за столу. «Скажу, аби приготували для гуралів ті дві квартири, а завтра побачимо що до чого. І як їх приїде більше, ніж восьмеро, то зайду побалакати до бабці Оленьки, аби погодилася прийняти тих понад норму. І пан Контний мав би товариство. «Я самітник, з того часу, як мене покинули», – сказав Міхал Контний з усмішкою. — То все ж таки пішла. Пішла, так? — сказав з усмішкою Лісничий. — Пішла, — сказав Міхал з усмішкою. Взяла й пішла. — Вибрала іншого, — сказав Лісничий з усмішкою. — Вибрала іншого, — сказав Міхал з усмішкою. — І пішла до нього, — сказав Лісничий з усмішкою. Ні, залишилася з ним. Я пішов. Сказав Міхал Контний з усмішкою. І тоді я побачив ту ймовірність, про яку навіть не подумав лісничий. Ту ймовірність, що Міхал Контний, ніби ведучи з лісничим жартівливу балачку, говорить найправдивішу правду. Ту ймовірність, що, не псуючи лісничому вистави, чи то пак гри увибивали, відповідає на його жартівливі закиди найстрахітливішою щирістю». Побачив я ту ймовірність, що це не гра у вибивалий. Побачив я ту ймовірність, що це гра в одні ворота, де лісничий так грайливо поціляє насправді в саме серце, котре справді палає і справді пече, серце Міхала Контного. «Тож пішли ми з розпачу повіситися», – сказав з усмішкою лісничий. «Ні, пішли ми кинутися з розпачу в річку», – сказав з усмішкою Міхал Контний. І тут такий, зразу після того, як вимовив ці слова, усміх на дві-три секунди зник з його обличчя. І перш ніж повернутися на обличчя, Міхал Контний відвів трохи вгору погляд і подивився якось блискуче своїми ясно-голубими, димними і млистими очима понад головою лісничого. І відчув я мій дивний біль, поколювання волосся на голові, бо побачив те, що він побачив — те, у що вірив, що бачу, те, що Міхал Контний подивився вдаль на самого себе, як ось стоїть він на березі тієї ріки, у води котрої хвилину по тому кинувся. — Але якось ми, як видно, не втопилися, — сказав лісничий усмішкою. — Ага, видно якось ні, — сказав Міхал Контний знову з усмішкою на обличчі. Але вода така зимна була, як із криниці у бабці Оленьки. Ходімо, пане лісничий, бо в селі рано лягають спати. Подякували ми красно господині за таке гарне частування, смукнули елегантно її в руку, гукнули на кухню добрані чи гражинці, котра робила уроки із псом-казаном під ногами, і пішли собі. Того вечора на квартирі розмовляли ми небагато, не міг я забути про те, що Міхал Контний сказав під час тієї вистави, гриті її з лісничим. Був я майже певен, що це найчистіша і найчорніша правда. Звісно, не міг я його про це розпитувати. Він у лісничого говорив це, звісно, лише до себе. Сам собі казав правду, якщо це було правдою. А для нас це мала бути, наче гра». Нам навіть не можна було якось собі подумати, що це може бути чимось іншим. І, звісно ж, ані Лісничий, ані його дружина нічого іншого собі й не подумали. Це я тільки розглядів ту ймовірність, що ось людина з усмішкою на устах, викликаючи в інших також усмішку на устах, вбиває собі по волі ніж у серце. На завтра, у понеділок. Ох, ці дні!» Розгулялася страхітлива Заметіль. Так, наче гуралі привезли її з собою з гір, або радше за собою. Наче Заметіль гнала за ним слідом, за потягом, котрим їхали з гір, а далі сунули довго рівниною, потім за автобусом, до котрого пересіли, і тут аж їх наздогнала у бобровицях, де вони зупинилися. Гуралі приїхали рано вранці». А Заметіль дісталися на місце десь перед одинадцятою перед полуднем і з п'ятигодинним майже до прибуття гуралів з запізненням. <питрес>